Грум. Так красиво мала називатись їхня з віталиком престижна і цікава робота у штаті Техас. «Дмитрику, але ж грум це конюх. Розчаровано поглянула на сина Антонета, відшукавши красиве слово у словнику. Амусь, ти нічого не розумієш. Грум це. І Дмитро подався уявою у широкий Техаські. Степи переріє, щоб пояснити матері усю романтику спілкування з природою та найкрасивішими із створених нею тварин, а також міру власного вкладу у догляд за цими досконалими творіннями. «Дмитрико, я розумію, що конюх – це той, хто доглядає за кіньми, а вони, ти знаєш, іноді какають, і те, що вони, вибачай, какали, потрібно прибирати». «Так я собі уявляю роботу конюха», – крутила королівським носом Антуанетта. «Музь, ти нічого не розумієш?» З оцих слів розпочиналася чи не кожна розмова обох майбутніх американських грумів з матерями. Проте після зустрічі з представниками майбутнього роботодавця плани Дмитра значно змінились. Прерії Техасу змінили гори Каліфорнії. Антонетта наївно вважала, що таку зміну в плани сина винесла її наполеглива виховна робота, а також – певна специфічність праці фахівця із романтичною назвою «Грум». Насправді це було не так. Дмитро приховав від матері причину такої різкої зміни. Причина – один телефонний дзвінок. Але мамі про це знати не обов'язково. Звичайно, я допоможу тобі, сину. Цей чоловічий голос – приємний, надійний та переконливий, долину із далекої Каліфорнії, облетівши половину земної кулі. Він сповнив серце Дмитра надією і певністю. Цей чоловічий голос змусив замислитись над можливістю, ба ні, абсолютною реальністю зміни планів навіть не над тимчасове працевлаштування на час студентських канікул, а на все подальше життя. Його батько Живе і працює в Америці, в одному з найкрасивіших, наймальовничіших місць земної кулі. На березі Атлантичного океану, поблизу Лос-Анджелеса, неподалік від відомих усьому світові аристократичних Санта-Барбари, Санта-Моніки, що тримає його, Дмитра, отут, в країні хронічного безладу, безгрошів'я та безнадії, що чекає після закінчення вузов Престижна робота чи животіння безробітного? Чи на краще утекти із цього корабля, приречених зараз, поки молодий, повний сил, енергії, не обтяжений родиною, поки щойно розпочинається його облаштування у житті? Дорога до дороги І вдарила лихом об землю перша травнева гроза. Небо зажурилося ще зранку, хмари бігали одна за одною, наче футболісти на неозорому блакитному полі. Передавали довгим пасом жовтавий м'ячик сонця від команди білих кулястих до команди темних довгастих. І так і догрались. Увігнали свою світлу іграшку до якихось майже чорних воріт, що насунулись поза обрію навально і невідворотно із гуком та посвистом хижої монгольської орди. У чорному місивий хмар щось тупотіло. Гуркотіло і перезварювалось, наче невидиме військо. Сховавшись у велетенській хмарі, тупотить здоровенними чобітьми, брязкає щитами, котить бруківкою хмар якісь неймовірних розмірів колісниці, запряжені кіньми. І оте, уся фантастична навала, все це сопе, дихає, кашляє, тупоче, скрипить, грюкає. І враз... Невидимий гармаш підносить запал до невидимої гармати. Із жерла виривається полум'я, креслить небо і є блискавиць, і лунко вибухає оглушливою канонадою грому. Вибухнуло, завмерло на хвилю, і знову сопе, дихає, кашляє, тупотить, креслить, вибухає. «Дмитре, ходи до мене!» Антуанета прихилилась до синового плеча.